Збагнув тимчасово. Чомую виправдати холеру, як меншу? Ці діставлення теж понуре, принудьгувався клепард. Понуре, а чому? Бо вже, здається, я проржав їм наскрізь. Дивна річ, коли вдоволений успіхом далі йду в цей напрям, то дужче противиться моїй істоті все кругом. Трава, коли ступаю, здається, б'є мене в червик. Не я її. Навіть, виднота дня опирається в груди, як повідь. Найдущі пружності, супротивні яких не бачу, діють якраз при кінці мого проржавлення, такого, що ця перехожа, знайома нам, могла б проткнути фарбованим нігтем через груди. Сумнів недоречний, тихо. Вона, пригадуєш, ти допитував і робив зальоти, а дарма? Неприступна в показ, бо вмить полетіла при конструкторі вирій. Таїса порівнялася і впізнала обох. Ви... Дурили, ніби в вас точні відомості про його зраду. Брехня, він безневинний. Погубили нам життя, вовки з мізками лисиць. Дивися сама спезирив клепард, лілія без плям для вирію блакитного. Он що? На додачу підслухали інтимні розмови, як покоївки крізь ключову шпарину, гить без меж. Ображаючи поплатися, нагримує Чойс. Джесіка надходить і чує його. Погроза особі, що ви її розбили долю? Мов безкарні, помиляєтесь. Страшна каральниця, Чойс повеличив очі, вдаючи жах. Ми тримтимо. Ти підібгала хвостик між задні і відбігла в куток, поки час, попередив клепар, знапів від вороту. Джесіка зблизилась. Лякаєш. На жаль, не всі, а декотрі твої справи, включно з грошовою рукавицею, і твої, теж проклятий мордерцю, вже з кінознімками при звукових стрічках зібрані там, куди вам обом рука коротка. І миттю будуть, як домовлено на столі генерального прокурора, ледь зачепите мене, чи з друзів когось. Ви бачу приблідне сперечуття катастрофи, що насунулася. І нема вам викруту, кінчається ваша Зміїна наїдь. Сказавши, Джесіка пішла. Уже обвал. вишептав чогось. Тому в серці гніздилась гризуча тривога. Мовчи слабодух. Вчись ходити краєм при глибині. Справництво Спокуси Два. Продовжується в суді розбір подій. І свідчить шпитальна черниця Целестина під запитами оборонця. Визнаючи підсудного в щоденній зустрічі на праці як розпорядниця чи помічали нахил до насильництва жорстокістю. Я на вимогу поліції мусила приглянутися до поведінки і відповіла після спостережень – ні. Напевно, напевно, за два десятиліття, керуючи різними відділами в шпиталі, я споглядала багато осіб, безвинних і переступних, всяких, про кого докладно відомо було хто який. Бачила, як почуттями відкликається кожен на вигляд поранення й саму кров. З того встановила декотрі ознаки – розпізнавати вбивників. «Кажіть, кажіть, неймовірно важливо», – захоплюється оборонець, – «вирізніть основну прикмету». Спробую, хоч боюся помилки в неточній передачі. То особливий вистрій в голосі, різкий звучністю, через крайні відтінки. Посилено владний, з гострими натисками акцентовости, без оглядання на уваги слухача. Як від быстрого руху невідомого металу він, вправлений в дикцію темною наказовістю, втинається ніби проти глухоти. Так що, думаєш, стороння безжальність на могутність говорить через людську мову, володівши її можливістю. Я гадаю, вбивця – хворий бранець для метафізичної навії руїнництва, коли вона вселяється в істоту. Треба лікувати в духовності, навіть настійно, бо сірий гонь лютости від демонського вістря, як блискавка, внезався крізь думку і мову. В підсудної такої прикмети немає. Перепрошую, хочу нагадати, на війні він був. Доправовується обвинувач. Він був, як один з людовбивників. Я взнала, знала, був. Тут складаються два самовідчуття, різні залежно від етичності дії. Одні з провиною, другі без неї. В захисті від тоталістів, коли особа відчуває, через війну вона приносить рятунок багатьом безвинним від душогубного напасника, для неї тоді виникає в почуттях відмінний стан.